John Windham Szemfényvesztés Borbás Mária fordítása Felolvassa Csodakavics Soha többé, mondta magában Henry Bader, mihelyt csodával határos módon sikerült laposra préselődve benyomakodnia az öműködően csukódó ajtón. Soha többé nem hagyom magam ilyenkor elkapni. Gyakran elmondta ugyanezt, és bármi szentül hitte is, amit mondott, egy szép napon megint csak bekerült ugyanabba a kutyaszorítóba. Pedig igyekezett, hogy ne igyekezett volna, de hát időnként csak előfordult, hogy épp a csúcsforgalom idején akadt a belvárosban. Ma már úgy is hosszúra nyúlt a tárgyalása, és ha nem akarja még nagyobb késéssel bosszantani a feleségét, kénytelen belesodródni a bankmegálló bejárat a felé zúduló tömegbe. Előbb nézte, nézte egy darabig nagy keservesen az áramló sokaságot, meg a mozdulatlan sort a buszmegállónál, aztán mély lélegzetet vett. Ha ezek napjában kétszer is túlélik, gondolta, végtére is, ki vagyok én. Azzal eltökéltem belevetette magát az emberáradatba érdekes módon egyetlen arcon sem tükröződött elemi erejű felháborodás. Csak vártak, tompán, közönyösen, a vágó terelt állatokat is megszégyenítő türelemmel, és senki nem szólt egy rossz szót sem. A Szentpár Székes Egyháznál nem szállt ki senki. A belső nyomás fokozódása azonban arra utalt, hogy a fizika törvényeivel merőben ellenkező módon valaki, vagy több valaki, Beszállt a kocsiba. Az ajtó megkísérelte a becsukódást, aztán visszahúzódott, nyilván valakinek valamilyen nem a megfelelő szögben helyezkedett el. Újabb próbálkozás, ezúttal sikerrel. A szerelvény ismét neki lódult. Henry jobbján a zöld köpenyes lány megkérdezte a hozzápréselődő kékeső köpenyes lányt: Mit gondolsz, észreveszi az ember, amikor elreped a bordája? A kérdés inkább filozófikus természetű volt, mint sem panaszos. Csenszeri lénnél megint csak nem szállt ki senki. Jóadag biztatást, taszigálódás, lögdösődés elérte a lehetetlent. Még több ember került a kocsiba. A szerelvény nagy sokára gyorsított. Zakatolt néhány másodpercig, akkor nagyot döccent és a villany kialudt. Henry magában átkozta bal szerencséjét, amikor a szerelmény megállt, de azután jóformán ugyanabban a pillanatban el is indult újra. Henry hirtelen azon vette észre magát, hogy nem támogatja a köréjeprés meg. tömeg. Sietve kinyúlt, hogy megkapaszkodjék. Keze rugalmas ellenállásba ütközött. Abban a pillanatban kigyulladt megint a fény, és ő észrevette, hogy a rugalmas ellenállás forrása a zöld eső köpenyes lány. – Mondja mégis, mit gondol? – kérdezte a lány. Aztán táfa maradt a szája, a hangja elakadt, szeme pedig elkerekedett. Harry épp mentegetőzni akart, de az ő hangja is elakadt, a szeme pedig kigúvadt. Végignézett az imént még pukkadásig zsúfolt kocsin. Pillanatnyilag rajta és a lányon kívül Mindössze három utas volt benne. Egy középkorú úr, aki olyan arckifejezéssel nyitotta szét az újságját, mint akit jogos kertftelésétől fosztottak meg ez idáig, vele szemközt egy hölgy, ugyancsak középkorú, aki szemmel láthatólag gondolataiba merült, a kocsi utolsó végében pedig, az utolsó ülésen, egy fiatal férfi szunyókált békésen. Na hát, mondta a lány. Ez a Mili, azt se teszi ám az ablakba, amit kap tőlem holnap. Nem megmondtam neki, hogy én is Holbornnál akarok átszállni. is nem szól egy gyárva szót se. Elhallgatott. Holborn volt az, ugye? kérdezte aztán. Henry még akkor is csak bámult nagykábán. A lány megfogta a karját és megrázta. Holban volt, igaz? Ismételte kisé bizonytalanul. Henry a lány felé fordult, de még akkor sem nyerte vissza a lélek jelenlétét. – Hogy mi volt? – kérdezte Tétován. – A legutóbbi megálló, ahol mindenki kiszállt. Tudja, hogy Holban volt, más nem lehetett, nem igaz? – Ezért, sajnos nem ismerem ezt a vonalat – mondta Henry. – De én igen, akár a tenyeremet, nem lehetett más, csak Holborn – mondta a lány, mintha elsősorban maga magát akarná meggyőzni. Henry végignézett a ringókocsin, az üresen himbálózó fogóckodókon. E -e -e – Nem láttam állomást, mondta. A vörös sapkás fej egészen feléje fordult. A lány kék szeme zavart tükrözött, de ilyetség nem volt benne. – Már hogy ne lett volna állomás – Máskülönben hol szálltak volna ki? Hogyne, mondta Henry, hogyne, természetesen. Hallgattak. A szerelvény tovább száguldott, könnyebb terhével most már jobban himbálózott, gyakrabban döccent, mint ez idáig. Legközelebb a Tátanem Court Roadnál áll meg, mondta a lány, de hangjából hiányzott a mély meggyőződés. A szerelvény zakatolt. A lány egyre komorabban bámulta az ablak mögötti feketeséget. Vicces, jegyezte meg végül, vicces, már úgy értem, fura. Mondja, szólalt meg Henry, mi lenne, ha oda mennénk azokhoz, és megkérdeznénk, mit gondolnak. Talán ők tudnak valamit. A lány követte a pillantását. Nagy reménységet épp nem árult el a tekintete, de azért beleegyezett. Na jó, mondta, és nekiindult. Harry megállt a középkorú hölgy előtt. Az jól szabott kabátot viselt sörmegallérral. Gondosan félsült fekete haján széles karimájuk alap, a kalapot rövid fátyoldíszítette. díszítette. A hölgy lábán magas sarkú, elegáns fekete lakcipő, és pókháló vékony harisnya. Kesztyűs keze fekete bőrtáskán nyugodott az ölében, ő maga tökéletesen elmerült gondolataiban. – Bocsánat, asszonyom! – szólalt meg Henry. – Meg tudná mondani, mi volt a legutóbbi állomás, ahol a többi utas kiszállt? A hölgy szemhéja lassan felemelkedett. A szempár a fájtlonát felmérte Henryt. Az elkövetkező egy-két másodperc során a hölgy láthatólag végigfuttatta elméjét mindazon vélhető okokon, amelyek következtében Harry megszólította, s ezek közül kiszűrte a legkedvezőbbet. Harry e úgy döntött, a hölgy életkorát talán mégis inkább a már nem egészen fiatal jelző közelíti meg, mint a középkorú. Nem, válaszolt végül a hölgy kis mosolyjal, amely azonban nem tartozott a válasz lényegéhez. Sajnos nem figyeltem. Nem gondolja, hogy valami, eh, valami furcsa van a dologban? kérdezte Henry. A hölgy gondosan kirajzolt szemöldöke enyhén megemelkedett. A szempár megint Henry nyugodott. Furcsa? kérdezte. Hogy csak így pírtelen eltűn mindenki, magyarázta Henry. Ó, ezt szokatlannak tartja? kérdezte a hölgy. Én csak örültem, úgyis roppant sokan voltak. Igen, bólintott Henri. Csak az a bökkenő, hogy hogyan történhetett. A szemöldök egy kisé fejjebb húzódott. Igazán nem értem, hogy miért éppen tőlem. Torog köszörülés hallatszott Henri háta mögül, Majd újság zörgött. Egy hang megszólalt. ember. Fel nem foghatom, miért zaklatja a hölgyet ilyesmivel. Ha panasza van, megvannak a megfelelő fórumok. Heri megfordult. A gazdája őszülő férfi volt, kicsattanóan piros képén gondosan nyírt bajusz. 55 éves lehetett, öltözéke a szabályos belvárosi hivatalnok emberi, a fekete-kemény kalaptól egészen az irattáskáig. E pillanatban pillantást vetett a hölgy felé, s hálás kis mosoly volt a jutalma. A férfiú szeme ezután Henry pillantásával találkozott. Modora egy cseppet megváltozott, úgy látszik, a háta alapján nem egészen ilyennek képzelte Henrit. Sajnálom, mondta Henry, de ez a fiatal hölgy túlment azon az állomáson, ahol ki akart szállni, és különben is van valami furcsa a dologban. Csenszeri lényt a tulajdon két szememmel láttam, közölte a bajszos férfiú. A többiek minden bizonyal holbornál szálltak ki. Nem értem, mi itt a furcsa. Hogy az egész olyan gyorsan bonyolódott le. Nagyon helyes. A felelős személyek bizonyára megtalálták a módját, hogyan bonyolítsák le legalkalmasabban a csúcsforgalmat. A technika szüntelenül fejlődik, fiatal barátom, ennek még az államosítás sem állhatja útját. De azóta már tíz perc is eltelt, és megállás nélkül haladunk, és közben egy állomást sem láttunk, protestált Henry. Minden bizonyal elterelték a forgalmat, kétségtelenül technikai okokból, vélte a férfiú. Elterelték? A föld alatt? Kedves uram, ne várja tőlem, hogy megértsem a dolog mechanizmusát, bizonyára ön sem érti. Bízunk mindent a felelős személyekre. Ez a dolguk, ezért húzzák végtére is a fizetésüket. Nekem elhiheti, tudják ők, mi a gyakorlat célja, ha netán ön furcsának találja is. Uram fia, ha már a felelős személyekben, a hatósági személyekben sem bízhatunk, hová is jutnánk az a zöldeső köpenyes lányra pillantott, az viszonozta a pillantását, aztán megrándította a vállát. Majd fogták magukat, és néhány lépéssel odébb letelepettek. Heri az órájára nézett, cigarettával kínálta a lányt, és mind a ketten rágyújtottak. A szerelvény álhatatos ritmusban zakatolt tovább. Mindketten az ablakot nézték, hát ha kivilágított peront pillantanak meg, de semmi más nem láttak, csak a tulajdon tükörképüket a kinti fekezesség előtt. Elszívták a cigarettát, Henry a padlóra dobta a csikket és eltiporta. A lány is. Henry megint az órájára nézett, azután a lányra. Már húsz perc, mondta. Ez lehetetlenség. A köpön. Pedig most még gyorsabban is megy, állapította meg a lány, és nézze csak, hogy megdől, Henry a fogóckodókra pillantott. Nyilvánvaló, meglehetősen meredek lejtőn mennek lefelé. Előre pillantott. Az idős férfiú és a nem egészen fiatal hölgy élénk társalgásba merült. Próbálkozzunk velük még egyszer, kérdezte Henry. Legfeljebb negyed óra még a legnagyobb csúcsforgalomban is, mondta éppen a hölgy. Annál semmiképpen sem több. Jaj, Isten kém, az uram már biztosan félőrült az aggodalomtól. Nos, fordult Henry kérdő tekintettel a bajszos férfiúhoz. Meg kell hagyni, felettébb szokatlan, hagyta most már rá Amaz. Méghogy szokatlan, közel fél óra teljes sebességgel és sehol egy állomás. Tökéletesen lehetetlen, mondta Henry. A bajszos férfiú ridegen végigmérte. Nyilvánvalóan nem lehetetlen, mivel bizonyítást nyert. Ez itt minden bizonnyal holmi föld alatti szükség útvonal, amely kivezet Londonból. A háború alatt építették, és a mi szerelvényünket jelenleg tévedésből ide irányították. Semmi kétségem a hogy a megfelelő fórumon csak hamar észlelik a hibát, és visszairányítják a szerelvényt. Elég sokávacsakolnak, vacakolnak, mondta a lány. Jól elkéstem már annyi szent, rég otthon kéne lennem, és ráadásul este randin van a pelezben. Talán állítsuk meg a vonatot, javasolta a hölgy. Pillantása a vészfék fogantyúján állapodott meg, illetve a figyelmeztető feliraton, amely indokolatlan igénybe vétel esetére öt font bírsággal fenyegetőzött. Henry és a másik férfi egymásra nézett. – Ha ez nem indokolt eset, akkor mi csoda? – tudakolta a hölgy. E – Kezdte Henry. – A megfelelő fórum – kezdte a másik. – Na jó – jelentette ki a hölgy. – Ha az urak félnek, bízzák rám. Felnyúlt, megmarkolta a foganyjut és megrántotta. Henry sietősen lezöttyent egy ülésre, maga mellé húzta a lányt is, mielőtt még működésbe lépne a fék. A fék azonban nem lépett működésbe. Ültek és vártak. Hamarosan nyilvánvalóvá vált, hogy a fék nem óhajt működni. A hölgy türelmetlenül fellökte a fogantyút, majd megint meghúzta. Nem történt semmi. A hölgy kereken megmondta, mi a véleménye. Hűha, ezt hallgassák, ki hitte volna róla? Súgta Henry fülébe a lány. Félreérthetetlen, gyújtson rá, mondta Henri. A szerelvény zakatolt, a szerelvény himbálózott, a fogódzók változatlanul lejtőről tanúskodtak. Na, az én randimnak lőttek, állapította meg a lány. Most aztán Doris elhapolja előlem az ürgét. Gondolja, hogy beperelhetem? Sajnos nem, mondta Henry. Magatán ügyvéd. Történetesen az vagyok. Azt hiszem ideje, hogy bemutatkozzam, úgy nézem, jó darabig együtt leszünk még, akármit csinálnak is velünk. Henry Bader vagyok. Én meg Norma Palmer, mondta a lány. Nevem Robert fokit, Bicentett Kurtán, a hivatalnok forma úr. Barbara Brenton, természetesen Missis, mondta a hölgy. Hát ő, Bicentett Norma, a kocsi túlsó végében ülő férfi felé. Nem kéne fölébreszteni és megmondani neki, mi a helyzet. No, sem változtatna semmin, bérte Mr. Falkit. Henryhez fordult. Úgy hallottam, uram, ön jogászember. Meg tudnál talán mondani, mi a legális helyzetünk pillanatnyilag? Így kapásból csak annyit, mondta Henry, hogy a késés miatt nem élhetünk panasszal. Csak azt a választ kapnánk, hogy a föld alatti vasúttársaság csupán fél óra múlva észrevette, hogy a vállára súly nehezedik. Behatóbb vizsgálatra azt észlelte, hogy norma feje az a súly, a lány ugyanis elaludt. Mrs. Brenton is elszundított, Mr. Falkit ásított, és nyomban mentegetőzött. Időtöltésül akár el is bóbiskolhatnánk, ajánlotta. Harry megint az órájára nézett, másfél óra telt el. Ha csak nem körben járnak, most már több megye alatt kellett elhaladniuk. Változatlanul érthetetlen volt az egész. Ha a cigarettát vesz elő, felébreszti a lányt. Maradt hát mozdulatlanul, bámulta a kinti feketeséget, ringatózott a vonat haladásának ütemére, hallgatta a kerekek zaklatolását, tikititak, tikititak, tikititak, még csak az ő feje is oldalt nem billent, és megpihent a vörös kötött sapka fölött. A ritmus változás, a fékek okozta remegés felébresztette Henrit. A következő pillanatban a többiek is mozologni kezdtek. Norma kinyitotta a szemét, a váratlan látvány hatására pislogni kezdett, és észrevette, hol nyugodott a feje, felegyenesedett. Na hát, mondta, és Herrire nézett. Az sietve biztosította, hogy ő igazán nagyon kényelmesen pihent. A lány a frizuráját igazgatta a szemközti, változatlanul sötét ablak tükrében. Mrs. Brenton benyúlt a szőrmegallér mögé, és előhúzta láncon függő piciny óráját. Nem sokára éjfél, jelentette, az uram már biztosan megőrült aggodalmában. A vonat a hangokból ítélve tovább lassított. Az ablakok mögül már nem a mély feketesség ásított, Rózsaszínbe játszó fény derengett föl, s egyre erősödött. Na végre mondta norma, utálom, mikor alagútban áll meg. A fény egyre erősödött, a sebesség csökkent, és egyszer csak befutottak egy állomásra. Nyújtogatták a nyakukat, próbálták elolvasni a nevét, de sehol sem láttak táblát a falon. Mrs. Brenton a tósó oldalon ült, s hirtelen előre hajolt. Nézzük csak! Valamennyien odafordultak, de már későn. Valamilyen avenue volt, mondta a hölgy. Hamarosan megtudjuk, biztosította őket Mr. Falkit. A vonat hatalmas fékcsikorgás közepette megállt, de az ajtók nem nyíltak. A peronról mozgás hallatszott, hangzavartámat, s csak hamar meghalották a kiáltásokat. Kiszállás! Még állomás! – Tessék kiszállni! – Még szép! – morogta Norma. Felállt és elindult az ajtó felé. A többiek követték. Az ajtó hirtelen kitárult. Norma egy pillantást vetett a peronon álló alak felé. – Jesszusom! – sikoltott fel és hevesen hátrált. Neki egyenesen Harrynek. Az illető öltözéke hiányos volt. Jobbára csak hevedereket viselt. Izmos férfi teste volt, Bőre sötétvörös Arcáról ítélve lehetett éppen Észak-amerikai indián, Csak hogy toldíz helyett Szarvakat hordott. Jobb kezében háromágú szigonyt tartott, Baljában hálóhimbálózott. Készállás! Mondta és oldalt lépett. Norma némi habozás után Gyorsan kilépett. A többiek óvatos léptekkel követték. Megálltak a peronon. Az illető behajolta nyitott ajtón a kocsiba, és így megláthatták hátulról is. Hosszú farka volt, lassan, kimértelengette, a vége horgas volt, és kegyetlenül élesnek látszott. Kezdtem, Mr. Falkit, aztán meggondolta magát, tűnődő pillantást vetett utitársaira, és magában morfondírozott. Az illető megpillantotta a kocsi túlsó végében alvó férfit, oda ment hozzá és megbökte a szikonyával. Alig hallható szóváltás következett, az illető még egy pár szor odabökött, végül a férfi nagy nehezen feltápászkodott és félig alva oda botorkált a többiekhez. A peronon kiabált valaki, rohanó lábak dobaja hallatszott, kisportolt fiatal férfi futott feléjük, egy háló utolérte ráborult, ő meg úgy belegabajodott, Hogy elhasalt és felhemperedett. A peron tósó végéből Harsány a ha hallatszott. Henry körülnézett. A halvány rózsaszínű fényben Most már el tudta olvasni Az állomás nevét. Még hogy ebben jó, motyogta magában. Na jó helyre kerültünk. Mielőtt azonban folytathatta volna, Megszólalt egy hang. Kifelé, kifelé! és az illető intett, hogy igyekezzenek. Szigonyát készen létben tartotta. A kocsi torsó végéből a fiatalember Henry mellé lépett. Magas, vállú, értelmes arcú férfi volt, de az álompárája lepte még a szemét. – Mi ez a samárság? kérdezte. – Jótékony célú előadás az öntevékeny beteg segélyező egylet javára. Ha jól tudom, bevezették az általános betegbiztosítást. – Attól tartok, szép kis távába kerültünk – mondta Henry. Az állomás névtáblájára mutatott. – Meg aztán – tette hozzá – azok a szarvak, az a farok, alig hinném, hogy csak maszk. A fiatalember szemügyre vette az egyik illető csapkodó farkát. – Ugyan? – protestált. – A személyzetet nem számítva, mint egy tucatnyian gyűltek össze a kiáratnál – Egyenként bocsátották át őket, egy korosabb gonosz lélek egy listán sorra kipipálta a neveket. Harry megtudta, hogy a jól megtermett fiatal ember Christopher Watts, fizikus. A kiárat mögött régi, módi mozgó lépcső indult. Lassan, kényelmesen ment, el tudták olvasni az oldalfalon látható hirdetéseket. Többnyire sebolajakat, seb port, jódot, más-e félét reklámoztak. Imittam ott üdítő italokat, szereket ajánlott egy-egy plakát. A lépcső tetején egy szegényes külsejű gonosz lélek állt, nyakában tálca lógott, azon bádok dobozok. Egyhangúan mormogta. Garantált minőség, kifogástalan áru. Mr. Forkit, aki Henry előtt haladt, megpillantotta a tálcára állított táblát és megtorpant. A tábla szövege a következő volt. Komplett első segélykészlet, darabja egy font vagy másfél amerikai dollár. Ezt kérem a font Sterling arcúköpése, közölte méltatlankodva mr. Fokett. A szegényes külsejű rossz lélek, Mr. Fokitre pillantott. Na is kérdezte támadó modorban. A mögötte közeledők előre tasították Mr. Fokitet, de ő vonakodva haladt, és magában a font sterling stabilitásába vetett hit mélységes fontosságáról motyogott. Átmentek egy csarnokon, és kijutottak a szabadba. Enyhe kénkő szag lengedezett a levegőben. Pernye szállongott, Norma fejére húzta esőköpenye csukjáját. Szigonyosok terelték őket jobbra egy drótkerítéssel körülvett térségre. Három-négy gonosz lélek is bement velük együtt. Az utolsó megállt a kapuőrnél. Szentegek! Hát a mennyei busz már megint késik, kérdezte Magorván. Miért? Mostanában valaha is pontos volt, kérdezte a kapuőr rossz lélek. Mikor még az öreg úr révészkedett, nem fordult elő ilyesmi, morgott a szikonyos. Ja, az még magánvállalkozás volt, vont vállat a kapuőr. Heri a többiekhez lépett, akik az elébük tároló látványt szemlélték. Jobb kéz felé vad táj terült el, de nem láthatták jól, mert füstfelhő borította. Messze a hosszú völgy végén fényesen izzó terület látszott, amelyen jókora buborékok képződtek. Lassan felszálltak, és nagy sokára pukkantak csak szét. Balra lángos szökkent fel időnként, hátul jobbra tűzhányó füstölgött. Vörösen izzó láva patakocskák csordogáltak a kráteréből. Középtávolságban hasadékká szűkült a völgy. Két sziklafalának egyikén neonbetűk hirdették. Brúkör keményítő biztonságos. A másikon, kellikence éghetetlen. A jobb oldali sziklafal előtt a völgy fenekén egy négyszögletes tábor területet többszörös szöges drótkerítés övezett, Mind a négy sarkán őrtorony magaslott. Olykor-olykor egyik másik toronyból világító nyilakat lődöztek a táborba, A nyomukban felhangzó ordítás ördöki gónykacajjal elegyedett, Mindezt távolról hozta feléjük a kénkőszagú szellő. Jól látszott az állomás bejáratáig kanyargó út is. Az állomással szemközti épület laktanyának tűnt, Előtte gonosz lelkek sorakoztak, szigonyukat, farkuk horgas végét élesítették az udvarban álló köszörű kövön. Az újonnan érkezettek bekerített térségével szemközt akasztófa féle állt. E pillanatban egy hölgy foglalta el, fejjel lefelé lógott, a bokájára erősített láncnál fogva, két kiskorú gonosz lélek pedig a hajába csimpaszkodva hintázott. Mrs. Brenton beletúrt a retiküljébe, és előhalászta a szemüvegét. – Úramisten, de hiszen ez… – suttogta, jobban szemügyre vette a látványt. – Persze így fejjel lefelé nehéz megállapítani, de azért azt hiszem… – Igen, igen, pedig olyan derék, rendes teremtés… A legközelebb álló gonosz lélekhez fordult. Talán gyilkult, vagy valami más szörnyűséget követett el? Tudakolta. Amaz a fejét rázta. Nem, csak addig gyötörte a férjét, amíg az egy másik nőnél nem keresett vigasztalást. Akkor aztán ő nagysága beadta a válló keresetet és óriási tartásdíjat követelt. Aha, rebekte fakó hangon Mrs. Brenton. Csak ennyi? Már úgy értem, azért biztos volt ott valami komolyabb bűn is, nem? Nem, mondta Kurtán az őr. Mrs. Brenton eltűnődött. És ezt sokáig csinálják vele? kérdezte kisé szorongó hangon. Szerdánként, mondta az őr, Más napokon mást. Psszt, sziszegett egy hang Harry fülébe. Az egyik őrálló gonosz lélek hívta férre. Vesz egy kis jó félét? Tudakolta. Mi csodát? kérdezte Harry. A gonosz lélek előhúzta összekulcsolt kezét a bőrlebernyegéből Kinyitotta a markát. Fémtubus volt benne, mintha fokrém volna. Közelebb hajolt Henrihez. Ez a valódi! A legjobb éghetetlen kenőcs a piacon. Kínzás előtt csak bedörzsöl egy keveset, Garantáltan nem érez semmit. Nem köszönöm ami azt illeti bizonyára kiderül, hogy az én esetemben tévedés történt, közölte Henry. Aj, aj, a puskám, vagyjuk ezt, legyintette a gonosz lélek. Éde figyeljen, két ruppó az egész, magának megszámítom baráti áron. Köszönöm, nem kérek, mondta Henry. A gonosz lélek a homlokát ráncolta. Pedig okosabban tenné, mondta figyelmeztetőleg, és fenyegetően megcsóválta a farkát. – Nem bánom, egy font – mondta Henry. A gonosz lélek meglepetten nézett rá. – Oké, okay, fogja! – és Henri markába nyomta a tubust. Henry visszaballagott a többiekhez, akik épp azt nézték, hogyan kergett három pajkos kedvű gonosz lélek hegynek fel egy terebélyes, vörösképű, középkorú férfit. Mr. Falkit összefoglalta a helyzetet. – A baleset – Kezdte kissé emeltebb hangon, hogy meghallják a koncentrációs táborba zárt bűnösök egyre erősödő bőgésén át. A baleset minden bizonnyal csenszörülén és holborn állomások között történt, úgy gondolom ez, mindannyiunk előtt világos és érthető. Érthetetlen ezzel szemben, hogy én miért vagyok itt? Kétségtelen, hogy az én esetemben valamiféle osztályok közötti csere esete forog fenn, az ügyirat bizonyára nem a megfelelő fórumra került, a felelős személy természetesen nem hibáztatható, a legpontosabb ügykezelésbe is csúszhatnak hibák, tévedni ugyebár emberi, no de bízom benne, hogy hamarosan helyesbítik a dolgot. Elgondolkodó pillantást vetett a többiekre. Valamennyien elgondolkodtak. Csak valami írtók komoly dolog lehet, ugye? kérdezte Norma. Olyan csekészségért csak nem küldenek ide valakit, mint mondjuk egy pár harisnya, igaz? Hát, ha egyetlen egy pár volt, kezdte Henry, de félbeszakította a Mrs. Brenton kiáltása. Tekintetét követve megpillantottak egy nőt, feléjük közeledett csodálatos bundában. Talán van ennek a helynek másik oldala is, amit még nem láttunk, mondta reménykedve Mrs. Brenton. Végtére is, ahol az ember Hermelin bundát lát. Nem úgy nézem, mintha valami jól érezné magát benne, jegyezte meg Norma, hogy a bundás nő közeledett. Élő Hermelin, hegyes fogáról ismeretes, világosította fel őket előzékenyen az egyik konosz lélek. Mögöttük hirtelen ijesztő üvöltés harsant. Megfordultak. A jól megtermett ember, Christopher Watts Épp megcsavarintotta az egyik gonosz lélek farkát. Amaz megint felordított, és leejtette az éghetetlen kenőcsös tubust, amit épp az imént ajánlott fel watts -nak. Megpróbálta megdöfni a szigonyával. Ho – Ho-ho, még mit nem? – mondta Mr. Watts, és ügyesen kitért a döfés elől. Megragadta a szigonyt, és kicsavarta a gonosz lélek kezéből. – Újni! – mondta elégedetten, aztán ledobta a szigonyt, és két markával megragadta a farkot. Kétszer megpörgette a feje fölött a gonosz lelket, aztán elhajította. Az átrepült a szöges drót sövényen, s hatalmas puffanással, és nem csak üvöltéssel ért földet. A többi gonosz lélek hatalmas sivalkodással szigony szegezve indult Mr. Watts felé, bal kezükben a hálójukat lengették. Christopher Watts, Komoran farkas szemet nézett felük, úgy várta a közeledésüket. Aztán hirtelen megváltozott az arc kifejezése. Homloka kisimult, ajka széles mosolyra húzódott. Ökölbeszorult keze kinyílt, karját leengedte. – A mindenit, hiszen ez képtelenség! – mondta, és hátat fordított a gonoszoknak. Azok megtorpantak és zavartan pislogtak. Harry előtt hirtelen, mintha megvilágosodott volna minden. Hiszen ennek a fiatalembernek igaza van. Ez az egész valóban képtelenség. Elnevette magát a gonosz lelkek tétova arca láttán, és hallotta, hogy Norma is felkacag. Hamarosan az egész társaság harsánya hahatázott a pórulját gonosz lelkeken, Amazok meg először dühösen bámultak, aztán zavart képet vágtak. Mr. Christopher Watts oda a zárt térségnek a völgy felé néző végébe. Néhány pillanatig elnézte az elébe táruló füstös, komoranizzó látványt, aztán nyugodtan, halkan kijelentette. Én nem hiszek benne. Óriás buborék szállt fel és pattant meg a tó fölött. Azután gomba alakú füst és hamu szállt fel sisteregve a vulkántorkából, s a tűzhányó oldalán fényes, túls patakokban folyt a láva. Talpuk alatt megremegett a föld. Mr. Watts mély lélegzetet vett. – Én nem hiszek benne! – mondta ezúttal hangosabban. – Recsegés, ropogás! A kellikencét hirdető sziklaorom meghasadt és leomlott. A hegy oldalban a gonosz lelkek felhagytak a vadászattal, és páni félelemben menekültek. Hevesen rászkódott a föld. A völgy fenekén szakadék támadt, azon át elszivárgott a tó tüze. A tűzhányóból lángoszlop lövelt a magasba, a túloldali sziklaorom is ledölt. Üvöltés, földindulás, sziszegő gőz, fortyogó láva hangja töltötte be a levegőt, de a pokoli hangzavart túlszárnyalta Mr. Watts ujjongó hangja. Én nem hiszek benne! És egyszerre tökéletes csönd lett, Mintha egy kattintással kikapcsolták volna az egész zűrzavart, És sötét volt megint. Nem látszott más, csak a kivilágított föld alatti szerelvény, Mögöttük a domboldalon. Hát ezzel megvolnánk, mondta derülsen, Mr. Watts, most már hazamehetünk, ugye? És már mászott is felfele a domboldalon, a vonat felé. Henry és Norma a nyomába szegődtek. Mr. forkit tétovázott. Mi baj? nézett hátra Henry. Nem vagyok benne bizonyos, kérem. A az az érzésem, hogy a dolog nem teljesen... nem teljesen... Itt alig ha maradhat, mondta Henry. Nem, valóban nem igen... Ismerte be Mr. Folkett, és kisé vonakodva ő is neki indult a domboldalnak. Egy szó sem esett erről, de az öt régi utitás ösztönösen ugyanabba a kocsiba szállt. Alig szálltak be, csukódott is mögöttük az ajtó, és a vonat mozgásba lendült. Norma megkönnyebbülten felsóhajtott és leült. – Már tisztára otthon érzem magam, – mondta. – Írdóra köszönöm, Mr. Watt. Azért persze tanulságos volt, meg kell hagyni. Soha többet nem megyek a harisnyás pultnak, még a közelévese. se annyi szent, na persze csak, ha vásárolni akarok. Részemről is köszönet, mondta Henry. Változatlanul az az érzésem, hogy a szokás jog és az írásos jog körül volt valami félreértés az én esetemben, de azért igazán hálás vagyok, hogy volt olyan szíves eloszlatni a félreértést. Mrs. Brenton kesztyűs kezét nyújtotta Mr. Wattsnak. Ugye, maga is tudja, hogy én csak valami buta hiba folytán kerültem oda, de azért igazán köszönöm, hogy megszabadított egy csomó bürokratikus kellemetlenségtől. Nagyon örülnék, ha egyszer eljönne hozzánk vacsorára. Az uram biztosan szeretne személyesen köszönetet mondani magának. Csönd lett. Nem törtemek meg senki. Aztán egyszer csak észrevették, hogy Mr. Falkit nem veszi tudomásul a végszót. Valamennyi szempár rászegeződött. Ő maga tűnődve bámulta a padlót. Végül felpillantott először a többiekre, aztán Christopher Nem, jelentette ki. Sajnálom, kérem, de nem értek egyet önökkel. Változatlanul kénytelen vagyok az önmagatartását társadalom ellenesnek, mi több egyenesen felforgatónak minősíteni. Mr. Waltz eddig igen elégedetten pillantott a világba, s most először meglepetés tükröződött az arcán, azután felvonta a szemöldökét. – Tessék? – kérdezte őszinte zavarral. – Ön felettébb súlyos cselekedetet követett el – jelentette ki Mr. Falkit. – Mi lesz, kérem, a stabilitással, ha nem tiszteljük intézményeinket? Maga fiatalember – Felelőtlenül lerombolt egy köztiszteletben álló, hagyományos intézményt. A szóban forgó intézmény mindannyiunk maradéktalan bizalmát élvezte, hittünk benne, és erre maga hirtelen fogja magát és lerombolja. Egy ilyen ősi, hagyományos, tiszteletre méltó intézményt. Nem, kérem én, ezzel nem értek egyet, senki sem kívánhatja tőlem, hogy én ezt helyeseljem. A többiek némán bámulták. Na de, Mr. Falkit, szólalt meg végre Norma, csak nem akarna inkább ott lenni azokkal a gonosz lelkekkel meg a többivel. Kedves kisasszony, én elvisíkon kezelem az ügyet, igazította ki Mr. Falkit. Mint felelősségteljes állampolgár és adófizető, teljes meggyőződésemmel ellenzek mindent, ami aláshatja a közhitet, a köztiszteletben álló intézmények hitelét, megingathatja a bizalmat a hatóságokban. Éppen ezért ennek a fiatalembernek a tettét veszélyesnek, mi több, felforgató cselekedetnek nyilvánítom. De ha egy intézménynek csalás az alapja, kezdte Mr. Watts. Itt az elvről van szó, tisztelt uram, ha egy intézményben elegendő számú ember hisz, és ha az az intézmény fontos ezeknek az embereknek, tökéletesen mindegy, csalás-e az alapja vagy sem. Ön szerint tehát a hit fontosabb, mint az igazság, kérdezte Mr. Watts. Első a bizalom, abból már következik az igazság, nyilatkoztatta ki Mr. Forkit. Természet-tudományos szempontból ön erkölcstelen, jelentette ki Mr. Watts. – Állampolgári szempontból ön felelőtlen, jelentette ki Mr. Forkit. Ugyan, mit vacakolnak? kiáltott fel Norma. Mr. Forkit elgondolkodott. Mr. Watts a homlokát ráncolta. Ha valami valódi, az nem omlik össze csak azért, mert én nem hiszek benne, állapította meg végül Mr. Watts. Honnan tudja? A római birodalom is valódi volt, Amíg az emberek hittek benne. Vágott vissza Mr. Forkitt. Egy darabig még vitatkoztak. Mr. Forkit mind nagyobb hangon, Végül már valósággal menydörgött Mr. Watts mind jobban közeledett a dolgok lényegéhez. Mr. Forkit végül eképsummázta véleményét. Őszintén szólva a maga istenkáromló forradalmi nézetei, már-már a bolsevizmussal azonosak. Mr. Watts felállt. Az a társadalom, amely a hiten alapul, és függetleníti magát a tudományos igazságtól, már a múlté, jelentette ki, azzal visszavonult a kocsitósó végébe. Igazán, szólalt megdúszogva Norma, nem is értem, hogy lehet hozzá ilyen goromba meg igazságtalan. Ha csak eszembe jutnak azok a pecsenyevillák meg az a szegény pucér nő, amint ott lógott fejjel, lefelé. Hát mindez tökéletesen megfelelt a hely hagyományos jellegének, jelentette ki ellentmondás nem tűrő hangon Mr. forkit. Ez a fiatalember igen veszedelmes egész társadalmunkra nézve. Harry úgy érezte, ide jelenne témát változtatni. Erről arról csevegtek, míg a vonat buszgón habár nem olyan gyorsan, mint jövet. Egy idő után kifogytak a témából. Henry a kocsi túlsó végébe nézett, Mr. Watts megint elszúnyadt. Úgy éreztem, maga sem tölthetné okosabban az időt. Kiabálásra ébredt. Hagyjuk szabadon a kiáratot! És azt tapasztalta, hogy a kocsi megint megtelt. Jóformán a szemét sem nyitotta még ki, Norma már is oldalba bökte. Oda nézzen! Előttük fogózkodott egy utas, és elmerülten tanulmányozta újságja a A lap első oldala így szembenézett velük, s jól elolvashatták a nagybetűs címsort. – Föld alatti szerencsétlenség a csúcsforgalomban! Tizenkét halott! – Alatta pedig ugyancsak meglehetősen nagybetűkkel, egy hasáb név. Henry előre hajolt, hogy kisilabizálja. Az újság jogos tulajdonosa mérges pillantást vetett rá, de addigra Henry már megpillantotta a maga nevét is, meg a többiekét. Norma arcán aggodalom tükröződött. Csak azt tudnám, hogy fogom ezt odahaza megmagyarázni? Ön jogász ember, Fordult Henryhez, Mr. Falkit. Ugye megérti az aggájaimat. Gondolja csak el, kedves uram, micsoda zavartámad ezek után, amíg mindezt eligazítják. A lapok, a halott kém, a jó ég tudja mi minden. Nem, kérem, higgye el, ez az ember mód felett veszedelmes, az egész társadalomra nézve. Hogy az uram mit fog gondolni, azt igazán nem tudom. Mélázott Mrs. Brenton. Annyira, de annyira féltékeny, mondta elégedetten. A Szentpál székes egyháznál megállt a szerelvény. Csökkent a zsúfoltság, amikor folytatták útjukat. Mr. forkit és Norma kiszálláshoz készülődött. Legjobb lesz, ha ő is kiszáll, gondolta Henry. A vonat lassított. Kíváncsi vagyok, mit szólnak az irodában, ha csak úgy mérnék dirnix beállítok, Morfondírozott Norma. Nem baj, írt érdekes volt. Hát akkor én kiszálltam. pápá pá. integetett, és hosszú gyakorlatról tanúskodó fürgeséggel nyomakodott át a tömegen. Henry karját egy kéz ragadta meg, amint a peronra lépett. Ott van, mondta Mr. Forkit. Előre mutatott. Henry még látta a távolodó Mr. Watts hátát a peronon. Ráérne néhány percre, uram. Nem bízom abban a fickóban, nem, kérem, egyáltalán. Felmentek a mozgó lépcsőn, és a palota előtt bukkantak felszínre. Mr. Watts megállt, körülnézett, szemmel láthatólag töprengett. Aztán figyelmét az angol bank vonta magára. Határozott léptekkel előre sietett, megállt a bank előtt, és felnézett. Mozgott az ajka. Lábuk alatt enyhén megremegett a föld. A bank legfelső emeletén három ablaküveg kihullott keretéből. Egy szobor, két kőamfóra meg a korlát egy darabja megingott és lezuhant. A járókelők sikoltoztak. Mr. Watts kihúzta magát és mély lélegzetet vett. Jóságos ég, de hiszen ez... kezdte Mr. fokit, de többet már Henry nem hallott, mert a másik előre rohant. – Én – jelentette ki harsánya Mr. Watts. – Nem – folytatta, és a föld vészjóslóan megremegett. – Hi! – de ebben a pillanatban valaki hátba taszította, és Mr. Watts egy száguldó autóbusz elé zuhant. – Valt fékcsikorgás, de már későn. – Ő volt az! Láttam, mikor meglökte! – Sikoltott egy asszony, és Mr. Forkitre mutatott. Henry épp akkor ért oda, amikor a sarkon feltűnt egy ruhanó rendőr. Mr. Forkit állampolgári büszkeségtől dagadó kebellel szemlélte a köztiszteletben álló intézményt. Ki tudja, mi történt volna? A társadalomra nézve veszedelmes volt az a fiatal ember, mondta. Kitüntetést érdemelné, kérem. De azért jobb lesz, ha felakasztanak, végtére is a hagyományokat tisztelni kell.